Szerusztok kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 48. álljunk meg egy óraadását halljátok, én Szedlák nem Kelt vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Öltes igaz. Mind a hárman itt vagyunk, többedik alkalomra sikerült elkezdeni az adást, és ebből érzett büszkeségünkben egyből beszélhetünk is az égi jelenségeinkről. Mert e van? És erre a hétre éppen mesterséges égi jelenségek jutottak. Igen, mégpedig a Worldview 3 műhold, amit így raknak most össze, és ha minden igaz, akkor idén majd 2014-es év során fel fogják lőni ezt majd a nagy levegőékbe ami az a műhold, amitől többek között majd a Google is veszi majd a, az újabb képeket a Google earth és a Google Maps-hez. És nem is ez érdekes, lehet mondani úgy számokat, hogy tud 25 centis felbontást, amit a, csak a hadszerűenek adhat el, és 50 centis felbontást, ez azt jelenti, hogy 50 centi az, ami már látszik a képen, azt az az egy pixel. Igen. Én 31 centit olvastam a pánkromatikus felbontásra, ami gondolom a fekete vagy a árnyalatosat jelenti, ugye? A pánkromatikus? Ez a kettő, de sokkal könnyebbet, ehhez másta van. Akkor ez mindegy is. E, igen, az azért elég jó felbontás, tehát egy, egy, egy kosárlabda, az egy pixel, mindezt 670 km magasságból lekukucskálva, és infrában e, infratartományban 3,4 méteres felbontást tud, és még van pár hullámsáv, ahol szintén különféle felbontásokban fényképezi a földet. És amit ide raktam, ezt igazából az, az, az mert nagyon meglepet, hogy ez a, a felbontás, mert most mi nagyon rácsodálkozunk, ez tulajdonképpen nem számít jónak, mert hogy momentán nincsen nagyon értelme jobbat csinálni. Amerikában van egy törvény arról, hogy mit lehet kérni polgári használatra, és ez a 50 centi körüli felbontás az, amit oda lehet adni a, az embereknek. És ez viszonylag régen így van, ami azért igazán vicces, mert a, a koronaműholdak, amilyen klasszik Felüljük az ott fent fotózást, aztán ledobja a filmet, az ügynök kihalásza, és széles tempókkal visszaúszik vele a partra. <gül> Annika van működött az 30 cent is felbontasdott a 70-es években, és ma csak ilyen tippek vannak, hogy a 2-3 és a 10 centi között van valahol a kínműholdaknak a tudása. Őrület. A pravdát nem lehet elolvasni fentről, ahhoz be kell küldeni egy ez, SR-71-es vagy valamit, de, de hogyha nagybetű van a főcím, akkor már lehet sejteni, mit írnak. És akkor azt mondjuk el, hogy az SR-71-es Blackbird az egy repülőgép, hát ha valaki nem tudja, nagyon menőül néz ki ahhoz képest, hogy a hogy a, azt hiszem a 60-as évek szülöttje egy ilyen, egy ilyen hosszúkás egészen furcsa, kinézetű plügép És nekem az a fő emlékem róla, hogy az egyik Clint Eastwood filmben, azt hiszem bolyok volt a címe, ott mondja el a egykori SR-71-es pilóta, hogy ez egy olyan gép volt, Ilyen három mag körül, tehát a hangsebesek háromszorosával tudott repülni, de ha lassabban repült, akkor így eresztett belőle az olaj, csöpögött, mert ugye a tömítései arra a terhelésre voltak méretezve, tehát ott kezdtek el igazán tömíteni valahol két mag fölött ami azért igazán menő dolog. Igen, magam ez az a gép, ami ha leszállt, akkor utána még ott kellett szerencsétlen pilótának bent járni a táncot, vagy malmozni az ujjaival, és várni, hogy pisálni, amikor hajlandó volt kinyílni a úgy felforosodott gép. A leszállás után rögtön nem megy, na össze van szorulva kicsit. Igen, hát ehhez képest a World View ára az egy kicsit magasabban járkál, és majdnem ugyanolyan jól lát, mint a sr 71 felszerelt kamerák. Nekem még egy dolog eszembe jutott, amikor néztem ennek a Worldview 3-nak a fotóját, amint éppen szerelik össze e, acsebésznek beöltözött mérnökök, akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon miért kell ilyen tiszta szobákat használni az összeszereléshez, és miért kell védeni a, ezt a műholdat a, nem is tudom mitől, a vírusoktól talán, vagy, a, vagy valamiféle biológiai szennyeződéstől és annyira furdalta az oldalmat a kíváncsiság, hogy utána is néztem. Ti ki tudjátok találni, hogy miért van erre szükség? Hát, mert talán mert 50 cent is felbontása van, és minden apró dolog felnagyítódik benne. Pontosan ezért. Tehát ez egész egyszerűen azt akarják, hogy porszem se kerülhessen a CCD érzékelőre, vagy akár az objektívre. Mert, hogy volt valamilyen híres eset, hogy valami stereo a egy ilyen kis anyag anyagszálacska pottyantra az érzékelőre, és az úgy nézett ki a felvételeken, mintha mindig egy földméretű bolygó lenne a tájon. Ez mennyire kínos. Még aztán utána felküldeni persze az űrhajóst, javjuszál most störlőrondja. Na így, így, és egy pont ez a baj, hogy ha már egyszer felment, akkor ott már nincsen pucoválás, úgyhogy ezért aztán tiszta szóval szedülük össze. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarjuk vírusokkal megfertőzni a, az űrt, bár olvastam a Yahoo szerzőn egy olyan magyarázatot is, az ilyen második legelfogadottabb válasz volt egy hasonló kérdésre, hogy nem akarják a tudósok, hogy felküldjünk valamit, ami aztán sokkal erősebben jön vissza. Ez amúgy amellett, hogy tök úgy hangzik, mint egy Michael Crichton regény, Igen. sőt egészen kokitán olvastuk és láttuk is, emellett nem hülyeséget hát kint van az a büdös, a kozmikus sugárzás, a sugárzások pedig tudjuk a science Fictionből hogy gonosz, hogy De legalábbis igaz, mutációt okoz. Igen, a simán. Igen, lehet, igen. Hogy... felküldünk egy áratlan hapcit, és vissza Godzilla. <gül> így van, pontosan. Na, hogy ez így ne történhessen meg, és ne essen vissza, ezért aztán egy svájci magáncég takarító műholdat fejleszt, képzeljétek el, nek az a dolga, hogy a, azt a azt hiszem olyan 16 ezer körüli ököl, ökölnél nagyobb méretű űrszemet tett, az ilyen darabkákat, fémdarabokat, amik az potyogtak vagy váltak le, azokat összeszedegesse, összegyűjtögesse. És ha jól értettem a dolgot, nem biztos, hogy jól értettem, de nekem úgy tűnt, hogy ez úgy van, hogy ez egy 11 millió dollár értékű műhold, ami fölmegy, elkap egy ilyen darabot, magához öleli, és lezuhan. És elég elég körben a szemétel együtt. Ami hát azért egy elég drága takarító női hozzáállás. Képzéltek el, aki hozzánk jár, jár néni, az minden egyes porcicával meggyújtaná magát. Fejlénk, van, van analóg gondolkodás ebben, hogy az, ez a takarítás mindig egy ilyen bizalmi dolog, beengeded a házadba, a kulcsot, stb. De ha úgy működik, hogy bejön a házba, bezerje magát, benne hagyja a az ajtóban, kitakarít, majd kiugrik az ablakon. <tos> <tos> nem. Hát rossz, rosszul gondolja, teljesen rossz alud. ez olyan, hogy ezeket mi kiküldtük a földre, mert csak visszahozza a földre. Ja, csak senki nem árult el nekik, hogy a visszaút is nagyon meleg lesz. Igen. De, De így, így az átkapcsolásból én arra gondoltam eredetileg, hogy a pirosnál meg odáll a másik műhold elé, és mielőtt bárkit, bárki bármit mondhatna volna a földi bázisról, arra már be, bespricceri az törlővel Igen, és, és közben benyújtogatja egy lesz leszálló pályán nélkül magazint. És még azt is mondja, hogy tiszta lesz. Na hát így... Uh... Ha nem is 11 millió dollár lesz a mi olda, akkor is nagyon vicces a módszere, hogy ez elbánik az űrkosszal. Azt kéne megnézni, csak lusta voltam felkészülni az adásra, hogy mennyi űrszemét van, kint tudom, hogy trekkelik a, a nagyobb darabokat. Ezt, ezt mondtam, egy ilyet, ilyet olvastam, hogy 16 ezer darab olyan van, ami ökölnél nagyobb, tehát amit trekkelnek. Ezt írta a BBC, azt hiszem. Valami, de csak össze kéne porszívózni. Igennek egyszerűbb is lehetne, mint egyenként elkapkodni. Mert a 16 ezer, ez nem olyan sok. Én azt hittem, hogy sokkal-sokkal nagyobb számról van szó. Ö, azért ez nagyon problémás tud lenni. Én most a héten elég sokat játszottam a Flappy Space program című eldobhatós játékkal. <gül> és okay. ott ö, annyi az egész, hogy később fogunk róla még, még beszélni, de annyi az egész, hogy föld körüli pályára kell állítani a madarakat. És amikor már 4 vagy 5 van eltérő Sugarú és eltérő laposságú. Hogy van ez? Tehát, hogy minél ellipsisebb formájú pálya, annál, annál parább, hogy egyszer csak ütközni fognak, és minél hamarabb fognak ütközni. De lényeg, hogy ennél egy pár nem több űrszemét van. És ahogy ezt a e, legújabb Szandra bulokos filmből tudjuk, az ilyenkor problémás tud lenni. A gravity gondolsz, ami minden bizonyos díjas lesz. Hajrá, én drukkolok Szandrának. Na de! Még van itt egy repülőnk, amit ha már az SR71-et lemenőztük, akkor ez is nagyon menő. Ez ilyen határsati probléma a menő is, az elmebeteg között félúton. Szerintem Olyan... tök jó. Olyan szuperszonikus 18 főszállítására kép, képes gépről van szó, ami egyrészt 80 millió dollárba fog kerülni, másrészt pedig úgy döntöttek a tervezők, hogy ez a ablak, ez egy ilyen régi, elavult koncepció, már az ókori görögöknek is voltak ablakaik, hát akkor majd az ő repülőgépükön nem lesz, hanem végig húzzák a szélét belülről ki, és ott lehet majd kinézni, és látod a kameraképet a felhőkről. Ilyen igazi cifi ötlet. Annyira nem cifi, hajókon már csinálják azt, hogy a, vannak olyan gyakorlatilag ilyen konténer szobák, amik design szerint nincsen ablakuk, hanem helyette egy egész falas kijelző van ott. Csak egy hajónál van értelme, mert az ilyen vastag dolog, mert amúgy felborul. De most képzeld, hogy mennyivel vastagabb repülőket lehet csinálni, hogyha nem, nem szükséges szempont az, hogy legyen ablak melletti a helyet. Így pontosan erről szól gondolom, hogy strukturálisan sokkal szidárdabb és kevésbé csavarodó meg nyúló testeket lehet úgy csinálni, hogy nem kell egy csomó kis lyukat vágni bele. Az a rész érdekesebben ebben, hogy ez egy olyan utas szállító, ami három órás New York London utat ígértett a Concorde sebességet nagyjából. Gyors lesz, aha. És a végén még mindig tehát ne, nem fog teljesülni ezzel az a, az, az elképzelésem, hogy Concordon utazzak, de legalább valamire meg itt lehet álmodni. Egyébként pedig, ha már az ablakok hiányánál tartunk, akkor ott van például kedveskelt az összes UAV, tehát ilyen ember nélküli szerkezet, amit előszeretettel használ az Egyesült Államok hadserege. Hát például ott egyiken sincsen egyetlen ablakse. De pilóta sincs. Nem, és le is lőnek, hogyha alá mész. Hát na, ugye? Tehát én értem ezt. Akkor azért dobjuk be ide most gyorsan a, a Dreamliner-t. Azt hiszem, a Dreamliner van kompozit anyagokból. Ott azért máshogy oldották meg ezt a csináljunk szilárdabb testet, és lehetőleg ne rohadjunk nagy vas darabokat, dobáljunk utcán hát másik oldalra a problémát. A repülés a tök izgalmas mostanában. A sok minden történik, igen. Egyébként nem úgy, mint az informatikában ott szinte semmi izgalmas nem történik, úgyhogy. Arról majdnem nem is fogunk ma beszélni. De, van, van még egy Google earth hír, mielőtt elmegyünk így a térképészet meg a, a felőről jövő dolgokból. És mi az? az? Mi az? A, az már egy bitlis hír, de, de én most szembesülök vele, hogy a, a Havzburg-onnal a második katonai felmérés című felmérés, ami eddig is interneten elérhető volt. Ez egy 1866 és 1869 között készült teljes monarchia területére ö, irányuló térképészeti felmérés. Ezt most összepárosították egy magasság térképpel, és az egészet Google Earth-en keresztül meg lehet nézni, és csodálatos, és nagyon szép. Meg tervezni, hogy honnan támadnak, majd a szolnoki biciklisek. Igen. Ö, hogy legközelebb elkerüljük de egy, volt, egy, egy első világháborút, ez még hasznos lesz egyszer, én látom. Volt ebből egy olyan, olyan térkép, ahol a, az őrszáll csak párhuzamosító volt. És én két a egyikben a második katonai felmérés látottad, talán a másikban pedig a mai itt. Igen. Ö... Befedez felfedez az internet, és napok napokig nem volt elérhető, mindenki meg akarta nézni. Ez olyan, csak olyan nap. Tehát ez ilyen ö, leginkább a, a Game of Thrones főcímére hasonlóan, ilyen kiemelkedős térképesen jeleníti meg, és ezáltal nagyon szép lesz. Azon gondolkodom közben, hogy azt a Game of Thrones főcincel a tap tap tapot, hogy lehet a Kossuth Lajos azt üzentével összeházasítani. Valahol biztos megvan benne ez, de inkább menjünk tovább. Menjünk tovább, annál is inkább, mert ma vacsora közben egyszer csak a telefonom olyan hangot adott ki, amit szinte soha nem szokott. Nem is értettem, hogy mi Felhívtak. <laughs> Nem, hanem e, valami ilyen, ilyen SMS-re emlékeztető, de nem azt a jelzőhangot használó figyelmeztetés volt. És azt állított, hogy Breaking News van, ezt a, a hírolvasó appom küldte ezt a hírt. És a, a Breaking News a, e szerint az az, hogy, a, hogy az FCC, tehát az amerikai NMHH, e, azt, hogy úgy döntött, hogy, hogy megvédi a net neutralit, vagy hát, hogy újra, újra gondolja Tessék. Hallottátok a ezt a, a hangot? Mi volt ez? Ki meg? Ez pontosan ugyanaz a hang volt, tehát ez a, ez a Breaking News című. Ilyet te miért kapsz? Használok egy cirka elnevezésű appot. A nevét onnan kapta, hogy eddig cirka hat embernek okozott halált. Csak a hang. <sítható> Na, Szóval, hogy, hogy, hogy mi, mi van? Teljesen megzavart engem ez a breaking, ami most így élőadásban is megérkezett. Igen, szóval hogy a netneutralitás, vagy a, a semleges net, vagy az egy, egyenlő esélyeket biztosító net ügye, amit érdekes módon a legtöbb hír, vagy újság, tehát a legtöbb feldolgozás, az úgy mesél el, hogy, hogy az FCC csak azt akarja nagyon, hogy, hogy legyen net neutrality, vagyis hogy ne lehessen pénzért extra sávszélességet biztosítani egyes tartalomszolgáltatóknak, lényegében erről szól sem semlegesség elve. És ehhez képest a Verge azzal a címmel hozta a hírt, hogy, hogy az FCC megvédeni a net de ennek senki sem örül. Vagy új tervei vannak a net neutralitás elérésére, de ennek senki nem örül. És hogy, Ez a a, hogy... mi a bajuk volá? E, hát e, e, ilyen messzire már nem jutottam az elemzésben. Azt tudom, hogy valami szakértő azt mondta, hogy olyan érzése van, mint hogyha Groundhog Day című filmben kerültek volna ezzel a net neutrality-vel, ami ugye arról szól, hogy minden nap ugyanaz a nap kezdődik el. Az ilyen szempontból egy nagyon-nagyon szarügy. Abban az értelemben, hogy szinte tökéletesen elmagyarázhatatlan a, a, a mindennapi internethasználóknak, hogy itt ki egészen pontosan mit akar, és kinek a pénze búlik rajta. De az biztos, hogy egyik felkínált alternatívan se jó a fogyasztónak valójában. Ugyanezt szokott egyébként az Internet Governance kapcsán még eszembe jutni amikor az amerikaiak menjenek ki az internet vezetéséből című nóta előkerül, és utána rögtön a következő mondat, hogy is adjuk oda az ENSZ-nek. Uh -huh. Abból lenne még nagy baj ami töketlen szervezetté változó ezt az elmúlt néhány évtizedben. eszem azt láttátok, hogy, hogy Európa meg ismét a dárdáját, hogy a mocskos amerikaiak lehallgatnak minket most, aztán jól meg kell mutatni, hogy, hogy tökös gyerek ez az Angela Merkel. Nem láttam. Van egy ilyen is, hogy a franciákkal néznek éppen csúnyán az USA-ra, hogy kéne valami kis európai internet jellegű dolog, ahol aztán majd, majd nem hallgatják le a Merkel móvíját. Igen, ezt, ezt az európai internetet én is olvastam, és hát ez ilyen oxymoronnak hangzik, nem? Tehát, hogy egy, egy ilyen lokális vagy zárt internet, ez, ez tökéletes ellentmondást hordoz magára. Implement? Egy európai intranet, igen. Az jó. A... És, és ez is ez a, ugyanaz a kettősség, ami, ami már másotól háromszor kerül elő. Egyrészt borzasztó, és, és tényleg jelentkezzenek egy német, német Google-t szeretne használni, másrészt meg tényleg nem jó, mi van. Hát igen, ugye itt az a kétfajta érvelés csap össze, hogy egyrészt az milyen lenne, hogy az origó az egyből bejönne a böngésződben, de mondjuk a Metiheteor szájja az meg csak egy perces várakozás után. Ez ugye, ez ugye egyenes út lenne a, a kisebb, vagy a tőkenélküli tartalmaknak az elhalásához, mert hát senki nem nézné őket. E, ugyanakkor meg az internet szolgáltatók azt mondják, hogy ők milliárdakat öltek az infrastruktúrának a fejlesztésébe, és ehhez képest nem tudják megfizetni csak a végfelhasználóval. E, ők meg azt a modellt szeretnék, amit a kábel csatornák, e, pontosabban hát a kábel tévék, de, egyébként nem csak ez, hanem. Hát van, van például a, a, a nem kapzsi traffic shaping érv is, hogy vannak bizonyos fajta forgalmak, például, tehát hogyha ha, van, van, a, van a Default Linksis routered, és ha és nem a Default Linksis uh, szoftvert futtatod rajta, hanem ugye, hogy azt mi csináltuk egy időben, hogy feltettünk le egy tomátót például, azon van egy gomb, amivel lehet kicsit formálni az adatforgalmat, tehát a torrentnek nem feltétlenül kell gyorsan jönnie, viszont a, a HTT a tartalom jöjjön be azonnal, sattara, sattara, tehát így kicsit kioptimalizálja saját magadnak a forgalmat. De most, hogy ezt meg lehet csinálni ISP szinten, hogy, hogy mindenkinek az a, az a fajta dolog jöjjön be gyorsabban, amit ő elvárja, hogy gyorsabban jön be és ki-optimalizálja, hogy hát az ottórendet kicsit belasítja, hogy, hogy ne egye meg az egész forgalmat, akkor ez se net neutrality, viszont nem is, nem tudom, kapzsi vadkapitalista, mindenkit lehúzós konoszkodás. Illetve a másik meg, hogy a net neutrality melletti érveket azért el lehet tolni abba, és egy óriásan csúsztás következik, hogy, hogy az NBA-ben se úgy válogattak játékosokat, hogy először mindenkit levágnak 180 centire. Igen, bár azért ott is mindig nagyon ideges szokott lenni mindenki, hogyha az egyik csapatnak sikerül szerezni egy 211 centis beeng a fehér embert. Igen, ami ebben az esetben egy saját szerverközpont Európában, vagy ezért, egy nagyobb dobozni Winchester legalább. Apró zárójra egyébként nem akarta nagyon belevenni így az amerikai kábelpolitikába, de pont a héten volt az, hogy a Time Warner és a Comcast megveszik egymást ha csak nem szól bele az FCC közben. És ezzel a, a két legnagyobb kábel szolgáltató, mind a kettő tévével és internettel is foglalkozik, azok egy cég lesznek, ami elég ijesztő gondolat nem, azért. Nem őrületesen rossz az amerikaiaknak, véletlenül? De... Hát tévézés szempontjában már így is elég rossz nekik. Szegények ott szenvednek a hulu előtt. Hát meg a Netflix előtt, a Netflix igenis. Előtt, szarmán nekik, ja. Hát jó, ebből a szempontból nem olyan rossz nekik. De még, a másik, ja, és még csak csak egyet vissza, net hogy És az is egy ilyen veszett ügy, mert itt most akkor nekünk együtt kéne éreznünk, ha jó emberek vagyunk, vagy ha, ha elfogadjuk azt, a szegények pénzt raktak bele a net szolgáltatókkal, meg a telkókkal. Hát az is milyen pozíció. Mármint sajnálni te a kót? Igen, igen, igen, igen. Hát figyelj, nem olyan régen például volt olyan, hogy, a, hogy egy most közelebbről meg nem nevezett közép-kelet-európai országban egyszer csak azt mondták a telkóknak, hogy ti tákok? Ti túl sokat kerestek, adózatok már egy kicsit. <gül> És így akkor elvették a, a, az árbevételük egy jelentős százalékát, és mondjuk a profitjuknak a, nem tudom, 60-70 százalékát. Igen, ez amúgy hatalzata nem volt szép lépés, még akkor is, vagy akkor sem. Hogyha azokról a telkókról beszélünk, amik az elmúlt 6 évet azzal töltötték, vagy 7 évet azzal töltötték, hogy meghadályozzák egy, egy negyedik versenytárs beléptetését a piacra. Jó, igen, és, és sokat is kerestek, de sokat is ruháztak be. Azért érdekes lenne egyébként végig számolni, hogy egy ilyen telko, akinek mondjuk volt 20 év ilyen piac, piac támogató támogatása, vagy, vagy, szóval valamiféle előnyt élvezett és ebből sokat keresett, az így a, a, a teljes időszak alatt mennyi profitot termelt, és ugyanakkor mennyi forgatott ebből vissza a saját infrastruktúrának a felépítésébe, amit aztán ugye az időszak lejárta végével meg kell oszlani minden arra jelentkező további szolgáltatóval. Tehát lényegében ki kellett építenie egyfajta közös infrastruktúrát, azért cserébe, hogy egy ideig csak ő ennek a hasznát. Szóval érdekes lenne végig számolni és tudni azt, hogy akkor most sajnáljuk, vagy nem sajnáljuk, illetve még azon is elgondolkodhatunk, hogy a, ha 5 évvel ezelőtt nagyon magas volt a profitja, az mennyiben, eh, hogy is mondjam, csak mennyiben ellensúlyozza az, az, hogy most meg eh, rohadtul nincsen neki profitja, és embereket bocsát el. De egyáltalán nem ellensúlyozza, nem is erre akartam kivinni, hanem arra, nehéz szeretni. Szeretni azt egyáltalán nem, de sajnálni esetleg azt lehet. Csak ha ugye mondtad, hogy marra nehéz sajnálni őket, én tökre értem, hogy ők építenek egy üzleti modellt, és akkor abban annak a logikának valahogy érvényesülnie kéne, hogy a beruházás megtérül. És nem tudják igazán mindenféle állami szabályozások miatt ezt a nem nagyon bonyolult és nem nagyon megvetendő stratégiát alkalmazni. Tehát, hogy több beruházás, akkor több pénz. Valószínűleg csak a felszínét kapargatjuk ennek a történetnek, és még hosszan nyafoghatnánk rajta, és egyre mérgesebb lenne az arcunk, ahogy ahogy egyre újabb érveket és ellenérveket szedünk elő, és ezzel olyanok is lennénk, mint a Lego figurák fejei. Annyira jól átkodott bele, uh. hogy, hogy hallottál -e LTE felhasználóról, úgyhogy ne is menjünk tovább majd a következő adásban. Na, mi van ezekkel a LEGO figurákkal ezt? Azért nem olvastam el teljesen végig gondoltam, majd elmesélitek nekem is. Hát ö, kezdetben van a legó, és buta lelke lebegett a vizek felett. És ez a játék abból, amikor egy kockákból rakt a dolgot, ö, ilyen tematikus, franchise-os, kalózos, barbis, ö, űrhajós, betmenes dologgá változott át. És van egy vizsgálat, amely szerint, amellett, hogy ez átváltozott, Aközben a mosolygó arcú autószerelők helyett egyre több ilyen mogorva arcú csávó van a figurák között. Ennyi? <laughs> 3655 uh, LEGO figura volt gyártva 75 és 2010 között, ezek között 628 uh, különféle arc volt. És aztán uh, ez a kutatás, ez mechanikátörkön keresztül kategorizálta uh, az arcokat, átlag 3,9 különböző érzelmet jelenítettek meg. A 3 volt ebből mosolygó, 192 dühös, 49 szomorú, 28 undorodó, 23 meglepet és 11 félő. Viszont, hogyha a tört, ilyen történeti rendeket is beleveszünk, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy egyre több ö, dühös és egyre kevés, egyszerűen boldog ö, arc volt köztük. Hát igen, tehát, tehát a mindenki boldog induló állapotából eljutottunk a a való élethez jobban közelítő van, aki boldog és van, aki nem állapotához. Van, aki boldog, van, aki nem is van, a rossz fogú bácsi, akinek egyébként nagyon szarnapja van, ez onnan is látszik, hogy nincsenek fogai. De ez pont olyan, mintha mondjuk a Barbie babák az évek során egyre kövérebbek és rövidebb lábúak lennének. Ezzel tulajdonképpen nem lenne semmi baj, nem? Igen, hogyha a a 90-es években annyira rosszul ment volna, hogy licencelnie kellett volna mindenféle tematikus barbikat és ezt uh, nem tudom, legyen mondjuk gyors kajáldák szponzorálták volna meg, úgyhogy egyre, egyre kövérebb barbi lettek volna miatt? Igen. És ezzel nem lett volna baj. Na de azt mondja kell, hogy van még egy barbis írunk? Nem, egy legós írunk van. Egy legós írunk van. Február elejé tehát egy kicsit már, már meg van száradva, de pont passzol és tök jó. Egy hét éves kislánynak a levele járta körbe a szociális médiát a hónap elején, Oh, yeah. a, aki azt írta a kedves Lego hogy elment a boltba, megnézte a polcon legókat, és a maga részéről egy picit igazságtalannak érzi azt, hogy a, a legókészletekben a fiúk azok ö, ö, cápával úsznak, kalandoznak, űrbe mennek, akármi. A lányos legógó pedig ö, sütni lehet, és egy pónival lovagolni. És hogy egy-két normális ilyen lányosabb legót dobjanak már a piacra, hogyha egy mod van rá. De ez egy súlyos hülyeség. Ezt egyenes élőadásban tudom cáfolni, mint lányos apa, Akinek a lányai meg vannak örülve a LEGO Friends nevű sorozatért, ami kifejezetten a csajos LEGO kategória, és tele van ö, extrém sportoló ö, csajokkal, jet csajokkal, saját állatmenhelyet, nem is állatmenhelyet, hanem állatkórházat üzemeltető csajokkal, meg delfináriumot működtetővel is. Az tény, hogy vízvezeték szerelős LEGO Friends, az talán nincsen. Az ez, ez a LEGO Barbie, ahogy nézem. Ó! Oh. Ez pontosan ez a Lego Barbie, mm. a Lego Friends, de hogy ezt kifejezetten erre hozták ki, tehát az kifejezetten a, a lá lánykák szóló. Borzasztó azt, hogy egészen pici darabokból, tehát nem a normál Lego méretben, hanem annál egy kisebb ilyen Lego nano, vagy valami ilyesmi érzületet kelt, és hát természetesen az apukának kell összerakni mindig ezeket az eszközöket. Engem csak. Mimi? Mi, mi? Te? Nem a, nem a lányaid rakják össze a legót? Abszolút nem. Teljesen ezzel a, a legó értelmét vesztik el. Nem egészen, mert a, a, a lányaim azok nagyon szívesen építenek, bár inkább duplóból, mint legóból, olyan alaktalan dolgokat, amik, amik hol állatkórház, hol iskola, hol, nem tudom, valamilyen épület. Tehát, hogy ők épületeket építenek, amit végtelen kreatív módon tesznek. De ezt bármiféle ilyen előzetes terv alapján, tehát papírra rajzolt terv alapján végrehajtani, konkrétan képtelenek. De hogyha most nem sajátítják el ezt a fontos szkilt, akkor pár év múlva hogyan fognak a bútorokat összerakni? Később hogyan építenek, hogy kolbászfüstölőt a De Egyrészt majd segít az apukájuk, másrészt azt gondolom, hogy abszolút nem feltétel, hogy, hogy hat évesen már képesek legyenek tervrajz alapján megvalósítani dolgokat. Ennél még dekoncentráltabbak, és és asszociatívabbak, de az tény, hogy vannak mondjuk az óvodában olyan fiú társaik, akik meg, akik meg csodálatosan rakják össze a tervek alapján a őrületes méretű legó Igen, fura, fura, hogy mekkora különbségek vannak gyerek és gyerek között, de minden esetre nálunk nem lehet, hogy ők rakják össze, az felső merül, az ég és föld úgyhogy mindig nekem kell összerakni, de aztán utána nagyon jó szerepjátékokat játszanak meg. Te Feri, én nézegetem ezt a Lego Frenzet. Igen. De ez nagyon Barbie azért. Igen. <gül> a kislány szerintem nem erre gondolta a levelében, bár kétség kívül lehet a Delphinekkel együtt úszni, és volt rútáncos Barbie is benne. <gül> rútáncos Barbie gitárral próbaszínpad a készre. Pedig milyen végtelen nehéz lehet egy gitár segítségével rútáncolni. Ó, de menjünk, menjünk tovább a Hacker Barbie-ra. Van Hacker Barbie? Nem teljesen, de majdnem. Hazváruló Barbie. <gül> ha, ha, ha, ha, <gül> ja, tényleg. <gül> Rögtön a háborús bűnös action sikere után <gül> van az Edward Snowden egy darab laptoppal, ez azért átbaszás, nyilván neki négy darab volt, ezt az önéletrajzával, vagy az életrajzából tudjuk. És valószínűleg hogy később lehet megvenni a többi titkot. Most, most csak a GCHQ-s titkosított fájlokat kapjuk hozzá, az NSC egy külön készlet lesz, majd tíz volt egyben benne van. Nagyjából ennyi a hírt, meg lehet... Edvász Snowden egy ilyen figurát lehet venni. Nagyon csúnya, ez lehetetlen ronda, olyan, mintha egy ilyen igazi sárgaságos kóderről, mint ezták volna viszont valami jó ügyet támogatsz, ha megvásárad a csúnya babát. A sajtószabadságot lehet tárolni, még cipős szekrényben. Egész ijesztő élmény lehet, nem amikor nem hogy életedben, de hogy fiatalon, tehát még fiatalabban, mint ti vagytok, azt kell megérjed, hogy, hogy akciófigurát mintáznak rólad, és azt árulják a e-boltokban. Szerintem 83-as, szóval nálam, nálam, nálam idősebb. Nem menjünk ebbe bele, kérlek. Oké. Okay. Én, én még lehetek 30 éves koromra hazáruló. Hát nem, te már rég az vagy. Nem tudtad, Gáspár. Már hát, kell gyúrnod. Próbáltál már katalan lenni, Gáspár. Lehet választani outfitet. Snowdennek? Nem, Snowdennek. Igen. Nem csak, nem csak a, a, a kékinges irodista van, hanem le, lehet neki kargónadrágot venni, lehet neki ö, fekete csizmát is, meg pisztolyt. Va vagy az irodistát, vagy Indiana Jonesnak is be lehet öltöztetni. Biztolyt! Hát va van, van a katonai outfit, van a casual outfit, van az Indiana Jones outfit, és van az öltönyös. Aha. Jelzem, ez az a cég, ahonnan lehetett, lehet venni uh, Assange akciófigurát is. Uh, teljesen jellegtelem amerikai politikusok akciófigurát. És ha valaki igazán keményen akarja tolni az akciót, uh, a helikoptert külön kell megvenni, akkor vilmos herci akciófigurát is. <gül> Ugyanakkor uh, tudsz, tudsz saját magadról is csináltatni. Bruce nájer és Hugo Chavez. Azt van háborús bűnös akciófigura, és egyébként ez a Kony nevű csávokat annyira le akartak lőni a szociális médiában tavaly. Uh, bocsánat, mielőtt a, a következő részbe csapnánk, csak ha vissza az elejére, hogy a pánkromatikust, ha már én hoztam fel, ott előkerült elém a Wikipédia szócix. A Wikipedia szócik, szóval pánkromatikus, az a, az a film, ami a olyan fekete-fehér film, ami a látható fény minden hullám hosszára érzékeny. Tehát, hogy nincs az, hogy mondjuk a vöröset, az nem, nem jeleníti meg. Csak ennyit jelent a pánkromatikus. Jó, és akkor az, az ortokrom volt az, ami a vörös jelzéket nem pontosan. Ügyek, azaz, ügyek az, elő a filmekben mindig piros lámpánál. Ezt akár tudhattam is volna. Még egy mondatot mondok erről a Snowden babáról, és aztán mindenképpen felejtsük el, hogy valaha is beszéltünk róla, hogy tízhezali kedvezmény jár az NSA promókód beírásával. <síns> Jó, hát van, van humoruk azért el, eladóknak, ez cuki. Tíz százalék kedvezmény, vagy három nap közösségi munka? <gül> <gül> van itt még néhány, illetve egész pontosan van. két olyan hírünk, ami nem ennyire mulatságos, és ezért aztán lehet, hogy csak, csak címszavakban beszélünk róla. A Viberben egyébként van egy mulatságos rész. Nem mond, már hogy megvette a Viber-t egy, egy japán online kereskedő cég 900 millió dollárért. Képzeld el a tárgyalást! Ugye, a Japánban vannak hangok, amiket nem vagy betűk, amiket nem tudnak kételni, az R ennek az egyike. És akkor, ajánlatot tettek a Viber le... <gül> az pont és... olyan lehetett volna, mint amikor Boralányom tesz ajánlatot a Viber én, én azon a részén gondolkodtam, hogy mennyire vicces tetszett, hogy 900 milliót ajánlanak. Mennyit? Ismételnek meg, meg szakadott a kicsit. <gül> Jó, hogyha ezt Viber-en le. Hát, vagy bármilyen vojív szolgáltatáson. Aha. És hogy, de hát nekem az a legviccesebb, hogy a Rakuten, mert hogy így hívják ezt a Japánban, igen, csak uh, nagy ismertségnek örvendő kereskedőházat, vagy online kereskedőt, szóval hogy a Rakuten állítólag azért is vette meg a Viber-t, hogy abból pénzt csináljon, és az első de lépésük az az lesz, hogy pénzért fognak árusítani emotikonokat, illetve hát ott ugye emojinak hívják inkább emoji szetteket, tehát fizetős emoji szettek lesznek a Viberben, és ezt marad nehéz európai fejjel elképzelnem, hogy, hogy pénzt dobsz ki arra, hogy másfajta smiley is legyenek, mint amilyenek be vannak építve a rendszerbe. Nem voltál még tínédzser szerintem, amikor volt internet? ez egy ez fizetős internet legalábbis. Nem, nem, nem, és egyáltalán, amikor én tínézser voltam, akkor semmilyen internet nem volt, még fel se volt találva. De, de, de azért azt gondolom, meg hát azt is olvastam, hogy ez sokkal nagyobb népszerűségnek örvend Japánban, mint akárhol máshol a világon az embocsi gyűjtés. Viszont a következő tervük pedig az, hogy egyfajta játékplatformá alakítják a Viber-t, és ez már nagyon érdekesen hangzik. Nagyon jót, mert ahogy nézem a Rakutennek igazából játékos pénzésszer nem annyira van. Igen. E-szárnya van, videóondimendje van, van pénzük a Pinterestben például. És nem lehet, hogy amikor játékplatformról beszélnek, akkor erről a, a, hogy is mondják, ez az átsugárzott játék dologról van szó. Tehát a vékony kliens van a játékosnál, és a szerveren történik a játékos lényegében csak videó stream megy föl és alá. Ja, olyan, mint a Gajkai, meg a, olyan, a, a... másik, nem teszne ebbe neve. Így van, mint a Gajkai, meg a nem tudod másik. Hát, hogy vói Na jó, nem tudjuk minden esetre Érdekes lesz, amint a viber egy ilyen eh, japán, japán ízlés szerint érdekes játékplatform alapítják, amin egyébként telefonálni is lehet. Ehhez Én képest... De a Rakuta most nagyon nyomul, már a második adás a beszélünk róla. Múltkor mit beszéltünk róla? Ők vették meg a Kobót. Ah. Uh -huh. Ami ugye egy könyv olvasó... Szolinak a könyves izéjét is, mintha ők lettek volna. Uh -huh. Akkor lehet, hogy rájöttek, hogy most van egy kis pénzük, amit el kéne tapsolni, mert különben le kell adózni. Inkább befektetik ide-oda. Jó pánok ez nem, nem szokott gondolni. A Olympus is tizenakárhány évig rejtegette azt a két milliárd veszteségét. Én aztán elkövették azt az alapvető hibát, hogy egy gyűjtmentet raktak meg C.O.-nak, aki egyből észrevette. És és rögtön kinyomozta. Az egy nagyon jó történet, olyan szerettem. Viszont mit tudunk az új tételredizájnról? Azon túl, hogy e, itt igazából így furcsa, de nem lett e, igazán rossz. Innen minket nem, megint ki akarnak űzni szerintem. Mert? Hát megint egy, egy olyan, olyan alakítás, ami egyre kevésbé alkalmas arra a felhasználásra, amire mi használjuk a Twittert. Mi panaszkodni járunk fel, nem a barátainknak. Arra minden jó. Egyrészt, másrészt, meg így általában egy ilyen CV rádióként, ahelyett, hogy celebritásoknak követnénk minden egyes mozdulatát. Én azt szoktam. Mutatunk rá csak nem... Jó, de, rád, nem, de értem, értem, hogy mit mondtok. Tehát az, hogy, a, hogy itt lényegében ez egy, egy nem valós idejű cset lehetne, hogyha nem raknák körbe mindenféle csengilingikkel. Hát ha, ha, ha valódi, vagy egyre inkább fókuszba kerülő célközönsége a Twitternek, az nem a, a média tulajdonosok lennének. Aha, igen, igen, igen. Azt mondják, hogy az új Twitter design az leginkább egy ilyen Google Plus oldalra emlékeztet, és az valóban inkább egyfajta ilyen, ilyen média továbbító felületnek látszik, sem egy sima csatornának. Persze, most már tényleg kéne pénzt csinálniuk. Hát lassan itt az ideje, igen. Nagyon türelmesek a befektetőik. Ah. Nem, nem tudom hová rakni. És nyilván, és ez is egy ilyen visszatérő elem most az adásban, hogy, hogy senki nem akar infrastruktúra lenni, mert infrastruktúrának lenni szar. De... A Twitter azért ezt megoldotta, hogy az lett, nem így nem őket az igazság. Jó, nyilván ez egy jó probléma, mert van biztos sok józerük, és még türelmesek a befektetők, de ezért a helyzetben vannak szegények. Hogy ő, ők, ők váltak a csővé, ami szállítja. Ő, a cső, igen, ami szállítja. A forradalmat. Szállít a forradalmat, a, a a rossz kedvem van, és nem kávéztam reggel híreket. Tehát elvileg erre borzasztó, egyszerű lenne rátenni bármiféle. Úgyis mondjam, csak ajánló rendszert, ami lehet akár reklám, de lehet akár egy ilyen valami intelligens bot, aki belebeszél. Nem, nem tudom. Nem, nem finnyásság, ez inkább. Nem tudom, hogy vásárolni -e ez alapján bárki bármit. Hát azt is mondhatnánk, hogy nem tudjuk, hogy vásárolnál -e bárki bármit a, a bennerek alapján, aztán vásárol. Igen, határozottan hallottam már arról, hogy volt ember, aki látott ilyet. Úgyis egy case study. <laughs> Ja, fura, de a, a design az nem néz ki rosszul egyáltalán. Az tény, hogy, a, hogy, amit, hogy amit Gáspár mond, az, az igaz. Tehát, hogy aki, aki a hardcore leginkább karakteres terminál ablakban Érzi az igazát, annak nem, nem fog tetszeni a hey. design. Ezt nem mondtad volna, vissza fogunk szorulni IRC-re, pedig világéletemben gyűlöltem. Hát nem szerintem használhatjátok a Twittert. Ahogy Kell a panaszkodni tényleg bárhol lehet. Azért a vissza fogunk szokni az IRC-re, az ilyen 2007 óta mondjuk. Igen, igen, igen, van egyfajta hagyomány ennek, és aminek még hagyománya van, az az óra. Nem ez volt a kötése, én érzem, viszont egy raklapó, ro, raklapóórás hír össze, úgyhogy külön blogba szerveztem őket. Rögtön Feri hívott oda a héten valamikor vigyorogva az asztalához, és egy órát mutatott, amit nézett ő egy videóban. És a világ legmenőbb dolga, és igazából be lehet zárni az internet a hétre, mert nem lesz már jobb. Igen, ez tényleg nagyon cuki készülék. Azt tessenek elképzelni, hogy egy pici tábladarab fölött egy, hát egy ilyen nagyon minimális plottert tehát egy ilyen tollal rajzoló robotkezet kell elképzelni, ami szépen leírja azt, hogy mennyi az idő, tehát mondjuk 1, 0, 2.0, 1, majd a tollat beteszi a sarkon tartott kis szerűségbe, amiben letörli ezt az egészet, visszateszi a radírt eljére, és úgy felírja, hogy 1, 0, 2.0, 2. Tehát egy perc alatt nagyjából felír egy időpontot, meg letörli azt, és aztán írja a következőt, Ráadásul ez a, e, valahonnan e, valamilyen ilyen public domain helyről letölthető e, 3D-ben kinyomtatható alkatrészekből e, állt össze ez az óra. Tényleg őrült menő, nagyon hangos, tehát sokkal zavaróbb a hangja, mint egy, mint egy ketyegő kakukkos óráj. De hát mennyire analóg már ez a digitális dolog, hogy egy óra, ami leírja mindig, hogy mennyi az idő aztán letörli, mert már elmúlt az a pillanat. A legszebb, hogy mennyire cukik is keze van, a ahogy befogja a, a filcet. Egyébként a hasonló hiába valóság kategória a Claude Shannon által kitalált a legfeleslegesebb gépnevű nevű mindig felkerülnek videók az internetre. Ez az a gép, amit bekapcsolsz, akkor kinyúlik egy kéz, kikapcsolja magát. Van egy, van egy ilyen az irodánkban egyébként, és nagyon szép. Ráadásul nem is, nem is az a csalás, hogy amikor elér a kapcsolóhoz, akkor simán visszafordul magától, tehát, hogyha úgy mozgatod, és nem tudja kikapcsolni a kapcsolót, akkor megy tovább a kart. Tehát tényleg maga, maga a kapcsoló elkapcsolása indítja el a másik irányba a uh -huh. kart. az akarat az egy fontos dolog, ezt bele kell rendesen drótozni. Na hát ez egy gyönyörű szép óra. Ehhez képest van egy másik gyönyörű szép óra, meg arra Egyfajta válasz, amit ami talán a, a múltadásban kérdésként fel is tettünk, hogy miért nem gyártanak egészen egyszerű fali órákat, amik nem tudnak más, csak szépek és mutatják az időt. És ez aztán... sem válasz valójában. Há, de azért ez egy, ez egy minimalista óra, az igaz. és ugye a... Igen? a minimalista az nem arról kéne szóljon, hogy csak annyit mutat, amelyik amennyit valóban szükséges. Ez csak az időt mutatja, Igen. ennél kevesebbet nem tudsz. Meg a digitális óróságát mutatja, így üvölti azt, hogy én most egy felnagyított hétszegmenses uh, óralap vagyok. Ebben igaz a van Gáspának. és, uh, és uh, egyébként, amikor keltel beszélgettünk az óráról, akkor én azt is mondtam, hogy, hogy szép ötlet, de a megvalósítás nekem nagyon fancy, vagy ilyen, tehát szóval nem elég... Nem elég óraszerű, mert hogy arra kell gondolni, hogy ilyen hatalmas, hétszegmenses számjegyek vannak, amik eltintával működnek, tehát az elénk e kijelző tulajdonképpen, ami nyilván semmi áramot nem fogyaszt, aztán mégis milyen nagy fekete betűkkel tudja a írni az időt. És őrültesen drága lesz valószínűleg, mert azért ekkora elénk mod modulokat berakni, az nem lesz olcsó? Hát gondolom azért az olyan elénk modul, a pixelek is akkorák, mint egy kosárlabda. Mindegy, ez nem, nem sikerült jól, de azért, azért elég szép, a, ahogy így beleképzelem azt a pillanatot, amikor vált az óra. Van az a sarka a lakásnak, ahol el tudnám képzelni. Ehhez viszont azt kéne, hogy ez a Clock nevű fali óra ez gyártásban legyen, és egyenőre ez, ez nem igaz. Azt ígérik, hogy 2014. szeptemberében talán majd piacra dobják. Addig viszont nagyon szép renderek vannak arról, hogy hogyan fog kinézni majd az óra. óra. Van még itt még egy egy einkes óránk, ez ugye a Pebble, az első okos óra, ami nagy karriert futott be. Ki rá? Hát sok minden jött rá, mert hogy most a múlt héten, vagy két héttel az öt, megnyílt a Pebble App Store, és ki jött rá? Na miért jött rá ki? Lehet rajta krónátot játszani most már. De a kronatot? Nem hát lehet a bőrdöt? A hét krónátja, azaz a indokolatlanul sok cikk születik róla, pedig valójában nem, nem is akkora cucc. az, az a... Alkalmat, hogy a hét krónatja, a Flappy Bird, az azért csodálatos, mert egészen kreatív hülyeséget kezdtek el csinálni emberek. Most már igen. A krónát az nem csinál ilyet. Valóban a Flappy Bird őrületesen termékenyítő, mémé vált. Tényleg gyönyörű dolgokat lehet látni. Nekem a kedvencem az volt, amikor egy ilyen mechanikus szerkezetet, mechanikus-robotikus szerkezetet készítettek arra, hogy játszon iPad-en Flappy Tehát egy ilyen eszköz, ami nyomkodta a gombot. És közben valahogy optika, optoelektronikai módon nézte azt, hogy mi történik a képernyőn. És van egy másik is egyébként, mert hogy mindig vannak programozók, akik programozói problémaként közelítenek dolgokhoz. Ők pedig tanuló algoritmus írtak a Flappy Birdre, ami egyre jobban játszik. És... Én még egy fizikai kivetülését láttam egyébként a Flappy Birdnek, ami pedig egy ilyen, egy ilyen futószalagra felfestett pálya, meg valami... Hát ezt nem tudtam egyébként kideríteni a, a videóból, hogy egyszerűen csak egy össze-vissza egy szalagon ugráló madár, vagy esetleg az valahogy szintén optoelektronikai módon figyeli azt, hogy hol vannak az átjárók és oda beugrasztja intelligensen a, a madarat. Ebben az a nagyon furcsa, hogy egyébként ez gyermekkorom egyik meghatározó játéka volt. A menő gyerekeknek volt volt ilyenje, bent tekert az út, amire rá volt festeni, nem tudom, 3-4 autó. Ú, hogy akartam a, olyat? Én is, és sosem kaptam. A szomszéd Zolikának bezzeg volt. Anya, ha ezt hallgatod, örökre összetörtétek a gyermekkoromat. Ö, és nagyon menő volt. Hülyeség, megette a góliát elemet ráadásul, tönkre ment egy hét alatt, de hát az alatt a hét alatt, akinek olyannyia volt, ott a legnagyobb menő. Akkor a király nem volt még egy. Na, de így a nagy, nagy izében elmondtuk a Flappy Bird Pebble appot? Vagy csak nem, nem, az nem mondtuk el. Utólagos elmezészetet kérve. Szóval most már Pebble-re is el lehet tenni. Ezzel, ezzel értelmet nyer az egész Pebble app store. Ha semmi más el nem is, de azért én onnan tudnék választani még egy-két appot, mint hogy magát a Pebble-t is, illetve a Pebble Steel-t, azt, azt egyre jobban szeretném mindig, amikor szembe jön velem, egyre jobban megkívánom. Közel a karácsony. Mm -hmm. még szerencsé, hogy valójában messze van. Viszont van még egy órás hírünk, és nem tudom, kirakta, és nem én voltam az, pedig ez egy olyan link, amit én raknék be egyébként. Tehát keresem a, a bűnösöket. Rögtön az első olyan, amiért Tarkonlőnének a repülőtéren azonnal. Én, én találtam ezt a, ezt a linket. A néhány ilyen nagyon furcsa órát gyűjtött össze egy blog, és az első az mindjárt egy, egy ilyen robbanó robbanóanyag kötegnek álcázott álcázott óra, ami azt hiszem nem robban fel tényleg, de úgy viccel ezzel. Azért ez a, az a fajta óra, ami félvállítja az ember este az ébresztőt. <gül> Igen. És akkor ehhez képest, amiket még összegyűjtöttek, hogy még milyen nagyon furcsa órák vannak, tényleg egészen szélsőséges ötleteket valós meg az emberek. Itt van például mindjárt a knak -klak, a kopogó óra, ami egy fadoboz, aminek a belsejéből kopogás hallatszik, és kopogással jelzi az múlását. Be is kell kopogni, hogy mondjon időt? Azt nem tudom. Mert valamit kopog rajta a csávó, de nem hangosítottam fel a videót. Ez Södinger harkája egyébként nyilván. Ha nem média művészeti projekt lenne, elkezdenék azon gondolkozni, hogy a pontos időbeállításához hányat kell kopogni? de az én mert, kedvencem mert az mellé és egy idő után megtanulja szóval az én kedvencem is egy ilyen órát nagyon szeretnék az otthonomban és az a Behind the Times nevű cucc ami egy ilyen teljesen hagyományos óra számlap ami olyan minthogyha egy, egy tejüveglap lenne, aminek a, ami egy ablak és a túl egy ember található egy filcel meg egy kis törlőszivacsa aki szépen folyamatosan felrajzolja, majd letörli, majd újra az új helyére felrajzolja a perc mutatót, illetve az óramutatót. És közben látjuk a te át homályosan az arcát, vagy a mozdulatait, ahogy rajzolja újra és újra az óra arcát, vagy az óra számlapját, Mert nem, az órának a mutatóit bette természetesen. Ez egyszerűen gyönyörűségesen csodálatos. Fel kell tegyem a kérdést, valóban valaki 24 órán keresztül csinálta ezt felvette, és... Létezik ez a felvétel? Simán el tudom képzelni, hogy igen. Vagy beállították ebbe az órdobozba, és ott áll. 24 órán keresztül. Amikor nézik, akkor egy hátsó kis szobában, ahol egyébként egy bőrkanapén piheg, akkor gyorsan beszalad és rajzol a mutatót. Hát Tehát. figyeljetek, ez egy művész volt, és ez egy művészeti projekt volt természetesen simán el tudom képzelni, egy performance keretében valaki vállalta, hogy 24 órán át ezt csinálja, az biztos, hogy utána inhő egy a kórházba került. Azt lehetne még csinálni egyébként, csak roncsunk rajta, hogy fogni ezt az órát, egy picit alacsonyabbra levágni, hogy ne legyen ilyen rohadt magasan a számlak, és utána szembe ültetni vele a Abramovicsot, hogy nézze, 24 órán keresztül. <tos> Tökéletes kínzási módszer lehetne. Egyébként én ezt a videót tud csinálnám meg, hogy oké, okay, igen, folyamatosan fel kell venni, tehát 60 24 szer kell ezt felvenni, viszont nem, nem muszáj egy nap. Uh -huh. Igen, ez egy jó megoldás, de lehet azt is, hogy, hogy ö, mondjuk felveszek 60 mozdulatot, ami a percmutatóval foglalkozik. Aha, igen, igen, még jobb. És aztán mit tudom én, óránként négyet tehát, hogy 40. 40 De pont az a jó az órában, hogyha megnézitek a videót, és ismét egy videóról beszélgetünk, és ti is megnéztek, kedves hallgatók, hogy, hogy közben ilyen molyol a csávó, mikor nem kell rajzolni. És ez teszi igazán élővé ezt az órát, hogy ott vannak a, a kis felesleges cselekvések. Lehetne egyébként egy ilyen szolgáltatást csinálni a, a Jasmine mintájára. Uh, hát, hogy itt össze, összehoznék az óratulajdonosokat az órarajzolókkal. És ha lenne rá igény, akkor a Jászminó simán mehetne, nem? Igen, igen. Minden, igen. Mindenképpen szeretném, ha egy, egy, a korónában egy román lány rajzolja az időt. És akkor ő lenne a performer, te lennél a viewer, mi meg lehetnénk, a, aki szedi a, a hasznot. Mm. nagyon mélyre mentünk most a. Nagyon, a... nagyon mére mentünk. Menjünk és vissza inkább a, a repülőmadarakhoz, a csövek között repülőmadarakhoz, mert azért van itt még néhány csodálatos, madaras linketek. Flappy Space program, azt nagyon ajánlom. Igen, mindenki érte a Flappy Space programot, ahol az adás elején beszéltünk, ez a Alic, Leo és mi a másiknak a neve, mindegy magas pályára, minél több madarat, és, és aki pedig unatkozik a munkahelyén, azt egyrészt egy emberként irigyellük, másrészt pedig a, a Feral Williams féle happy a 24 órás verzióját nézheti meg Flappy Birds, Flappy Birds Remix-ben, úgyhogy a cutting akkor még más különböző figurák is vannak, például, hát nem is tudom egészen pontosan, hogy Bogofett akar lenni, vagy Death Punk, a kettő egyike. Azért a 8 bitat hazudik időnként. Ez így... Felfoghatatlan, kattingatni kell még. Csak le, kérlek, még a, a, a közcívet hozzá. Ö, nem terveztem, majd benne lesz a pozban, valamit meg kell oda is. Igen, igen, és... De akkor tedd be, tedd be a, a japán dalt is hozzá, az az címmel, majdnem az oros címmel ellenben van a kütyű rovatunk, hogyha eddig nem kütyükről beszéltünk volna. Most vannak olyan kütyük, amik, amiket nem csak kitalált valaki, és meg is rajzolt a 3D-s programja segítségével, hanem horribil diktum meg lehet venni a boltban. Igen, igen, de mondjuk a négy elemből ez a rovat áll, kettő olyan van, amit kérünk karácsonyra, és kettő olyan, amit szerintem egyáltalán nem. Úgyhogy mondjuk felváltva mondjuk el, hogy először itt a, a Canon paharsot G-sorozatának a legfrissebb valami a G1X Mark II es és ez már egy olyan fényképezőgép, ami, ugye ez egy, ez egy nagyon régi sorozat, ez mindig is a annak nak a, az ilyen, ilyen high-tech, vagy high-end paket fényképezőgép sorozata volt, a Kertnek is egy ilyen van, ugye g 11-eset? 11-es, és csodálatos gép. És ezek, tehát ezekkel tényleg lehet fényképet készíteni, pedig egyébként beférnek az ember zsebébe. És hát ami most kijött, az valami olyasmit vetített előre, amit én most már lassan egy éve várok és így mindig el is akarok mondani, hogy valami történni fog, tehát most, most van az az időszak, hogy el fog kezdeni történni valami a fényképezőgépek piacán. Mert most nem lehetett tovább a megapixeleket növelni, és hogy lehet, hogy lassan most már fognak olyan fényképezőgépeket csinálni, amit, amik kicsik, ilyen vághatók, de egy ilyen valódi fotós igényt kielégítő gépek, és ez a G1X Mark II, ez pontosan ezt tudja, van egy e, e, ötszörös, zoomos, e, nagyon jó fényerejű objektív benne, ami F2.0-nál indul és 3,9-ig e, szűkül csupán. Van benne egy akkora érzékelő, ami, ami körülbelül ugyanolyan e, mélységélesség kezelést tesz lehetővé, mint a DSLR-eknek az érzékelője, és nagy látószögről indul, azt hiszem, 24 mm-ről az objektív, e, Szóval, hogy, ja, és, és nagyon jó ilyen, ilyen rossz fényes, vagy kevés fényes teljesítmény van. Tehát egy ilyen igazi fényképező embereknek, vagy fotósoknak való kis fényképezőgép. Igazán divól csak két hibája van. Az egyik az, hogy kinéz, a másik meg az ára. Bár nem olyan elvakultan, elvetemülten és elfogadhatatlanul drága, mint egy mondjuk egy lejk, a divat fényképezőgép, de hát azért 800 dollárba fog kerülni, és kicsit nagy is, kicsit azért olyan, mint egy kisebb DSLR, de egészen... Nagyon, nagyon hasznos. le. Hát ronda mi? E, ez a gép, ez úgy néz ki, mint amit egy, egy amerikai utászőrmester tervezett. <gül> Na jó, de a G-sorozatra ez is mindig jellemző volt, tehát ez soha nem nézett ki ilyen modell. Annyira nem néz ki, technikálnak. Ennyire nem volt csúnya sosem, mint ez. A számok gyönyörűek, tök kéne. 800-t nem fogok kiadni, mert éppen mindig lebeszélem magamat a fényképezőgépvásárláson, mert igazából a G11 tök jó arra, amire én használom. De hát ez oczmondéknak. Hát nem nagyon szép, az való, igaz. Viszont van neki felhajtható kijelzője, kézzel forgatható zoomgyűrűje, abból is mindjárt kettő. Még kétféle beállítást is el lehet követni, és még lesz a van vakupacs, és a vakupa putsa majd lesz egy csatlakoztatható átnézeti kereső, és nyilván nem átnézeti lesz, hanem, hanem elektronikus, de akkor is. Nagyon, nagyon vonzó. Vonzó fényképezőgép, és így, egyébként azt várom, ha már ugye a trendek szóba kerültek, hogy, hogy idén már tényleg elkezdenek jönni azok a fényképezőgépek, amik, amikkel jól, tehát nem csak kicsik, de fényképezni is jól lehet vele. Ebben egyébként vannak már izgalmas gépek azért. Így szoninekszek meg, meg az, amíg yeah. elszállok, az eosz meg az összes többi. ott nagyon volt mozgás már mostanában. Üm, inkább az áruk az, ami még borsos talán, meg az objektív választék az, amivel talán probléma van. Igen. Na minden esetre ez egy, ez egy nagyon vonzó fényképezőgép. Ehhez képest a Samsungnak jönnek az új viselhető okos készüléke, vagy okos, eh, hogy hívjuk ezt magyarul, okosruha kiegészítők, vagy hordható, hordható okos eszközök. Na az jó lesz. Értelmetlen kutyuk. <gül> Igen, így is hívhatod, bár én még perbult, semmiképpen nem neveznék értelmetlen kutyünek. Ha nem. Egy nagyon értelmes kütyönek tartanám, óra az szeretném. Jó. És ráadásul egy olyan óra, ami nem csak arra jó, hogy az időt mutassa, és nem csak arra jó, hogy büszkelkedni lehessen vele, hanem mondjuk le lehet vele alakítani a zenét, meg... Hanem mondjuk leismerül egy hét alatt. Jól van, na, hát ez, ez még meg kell rajta oldani, hogy egy kicsit tovább tartson. Pont hat nappal több, mint amit mostani óra tud. Igen, egyébként amit én most használok órának, az ugye egy telefon, és az lemerül másfél nappal. Na mindegy, ehhez képest jönnek a Samsungnak az új viselhető vagy hordható okos eszközei, és hát ezek egyáltalán nem vonzóak. Az viszont érdekes, hogy a Samsung úgy döntött, hogy ezekben az eszközökben nem Androidot fog pakolni, hanem a saját tizennevű operációs rendszerét, mert hogy teljes jogalattól fél, hogyha ezt a feltörekvő területet is leuralja a Google az Android-dal, akkor már igazán nem marad neki semmilyen. Játéktere gondolom, most a Samsung mindent meg fog tenni azért, hogy ezeknek az eszközöknek meg ő legyen, a, hogy az ő operációs rendszer legyen az alap, de ebben a szituációban benne van az, hogy nagyon, nagyon kényelmetlen, rosszá kinlódással kínlódással érjen véget a történet? Benne van simán, de mivel, hogy nagyon kevés funkciót kell kiszolgálni egy átlagos operációs rendszerhez képest, eltól makár azt is képzel, hogy ehhez egy, egy egyszerűbb vagy egy kevésbé de. Átgondolt operációs rendszer is megfelelő lehet. Ö, az a része az nem gond, tehát nem, nem a tizentől félek ebben a sztoriban, hanem a Samsungtól. Ja, természetesen. Hogy meg tudja élni azt, hogy rakjon bele még tizenalapú porszívót. <gül> hát tizenére néhány alkalmazással terveznek. Ott volt a levegőben, ott volt, de le is esett. Igen. Viszont a következő kütyű, na én egy olyat nagyon szeretnék karácsonyra. De, de, mit kérek én karácsonyra? Az atomjégtörő most ráír akkor 2015-ig. Bárha eladó lesz a jamal, akkor majd választatok a, a véleményemen, vagy letagadom, hogy ezt valahol mondtam. Amit én szeretnék, az a elektromos hajtású lánctapasz szánkó. Ó, bizony, és annak is a, a kutyaszán imitáló verziója. Tehát, ugye nem az van, hogy egy lánctapra rászereltek két ülést, hanem az történt, hogy egy teljesen önálló lánctapat állítottak elő, ami nagyon hasonlít a, az első világháborús angol tankokra emlékeztek. A, arra a palele, paralelogramma Igen, a körben a idősebb Indiana jones gyűlt meg vele a problémája valamelyik filmben. Igen, amelyiknek a lánctalpa gyakorlatilag a teljes testet körbejárja. Lényegében ugyanezt az alakzatot képezték le, csak itt a paralelogram egy kicsit laposabb és jóval szélesebb és elhúzza önmagát, meg amit mögé kötünk azt is, például kis szánokat, akár többet is egymás Igen, után. Kapaszkodni kell bele, és ahogy nézem, nagyon széles olyan vigyarogni egyébként, ez még a másik kötele, Olyan, így. mint egy ilyen hosszú, elnyújtott rotációs kapa de úgy, És ami nagyon izgalmas benne, hogy, hogy nem teljesen játék ez a cucc. Hát egyáltalán nem, szerintem egy tök jó közlekedési eszköz. De, hogy azt mondják le, hogy egy töltéssel, amíg 8 óra, és akkor az akkutechnológiáról beszélhetünk még persze, azzal viszont elmegy 130 mérföldet. Az nagyon sok. Hogyha kutya szánnal akarod megtenni, akkor tényleg Azt ahhoz képest nagyos. Olyan helyen, ahol nincsen út rendesen, ahogy el elcsapassál. Hát igen. Úgyhogy ez nagyon jól néz ki. Igazán csak egy dolog miatt nem szeretnék ilyet kérni, mert hogy ilyennel csak akkor akar rendelkezni az ember, hogyha egy olyan helyen lakik, ahol nagyjából az év 11 hónapjában legalább nyakigérő hó van, és hát ki akar egy olyan helyen lakni. Most így az anim gifet nézegetve azért elgondolkodtam rajta. Plusz ne felejtsük el, ha ez jó kemény gumiból készült ez a lánctap, akkor, akkor valami kerekeset mögé közcsinál lehet vele csapatni a is. Az mondjuk <tos> igaz. Szóval ez nagyon menő ez a tankszánkó, de viszont hát a következő dolog... Hát. <gül> ez, ez az überci kínai kína vagy. Hogy fogom Jézus fucking Christ! Va van biztos hogy a kínai alapszabály amiben lehet bluetooth-t rakni, abba Itt egy idő után raknak. Gerspár, Gersen, mielőtt elmondod, teljesen hallgatóinkat arra kérünk, hogy te kerjenek. Áljon férre, aki ármazuljon le. Ilyen. A kékled kék nem volt elég, úgyhogy muszáj volt tovább rontani rajta. Kedves hallgatóink, gondolt, gondoltatok már arra, hogy nem nevette ki eléggé, amikor elővetted az elektronikus cigarettádat? Akkor itt van, itt van a termék csak neked. Egy bluetoothos os e-cigaretta, ami telefon kihangosítóként is működik. Beépített, beépített mikrofonnal, és... és <tos> fejhallgatóval, tehát a fejethez tudott tartani az e tehát amikor éppen nem a vízgőzt füstölött belőle. Igen, tehát képzeljük el azt a helyzetet, hogy ilyen okos magad elé meredő tekintettel szívogatod az e-cigarettádat, ami elkezd rezegni és csipogni, kiveszed a szádból, a fülethez tartod, és azt mondod, haló. Úgy lenne a tökéletes, hogyha nem is <gül> úgy a fülethez, mint egy mobiltelefont, hanem így hosszában, mint egy ilyen fülpiszkáló pálciken. Az a reve, hogy szuper smoker, és ezzel így nagyjából teljesen összefoglaltuk mindent, ami, ami rossz a világban most. Egyébként tényleg. Ez... Egyetlen rossz hírem van sajnos, úgy látom, hogy bitcoin nem lehet fizetni. Most azonnal szeretné egy három felvonásos dráma verziót arról, arról a folyamatról, ahogy ezt megtervezték. Sőt, igazából a én egyébként úgy képzelem el, hogy ez valamilyen, hát ilyen multiméretű kínai, vidéki gyártósor lehetett, ahol gyártották ezt az e és aztán a főnök kihirdette a, a 200 alkalmazott között, hogy ötletroham nap van, mindenki mondjon egy jó ötletet, és a legjobbat megvalósítják, kerül, bekerül, kerül. És hát a szavazás alapján végül is a kihangosító e-cigarettenyel. Arról senki nem szólt a főnöknek, hogy a malária elvitte a teljes járat. Előző nap. Ez... Mi ez? Én ahogy nézem egyébként, ez, ez egy holland cég. De Nem de még, még biztos, hogyha katintok kettőt, akkor kiderül, hogy ez egy, egy kínai OM-nek egy brendelt változata. Nem, ha holland cég, akkor azért azt is értem, hogy ezekben voltak nagyon van amikor ezt kitalálták. És azt is mondjuk, hogy ez a remek eszköz egyébként. Amivel bármelyik társaságnak a közepévé tudsz válni, 25 ezer forintba kerül. Annyit a hülyének is megér. Hát igen. De tényleg mibe lehetne még mondjuk kihangosítós telefont szerelni? Vagy egy cigarettát. Eléglas cigarettát szerelni. Mondjuk elektromos cigarettát értelemszerűen furújába, vagy bármilyen másfúvós hangszerbe, és A akkor ez szívot, az, az szívott, így van. De hogy mondjuk kihangosított tudom is, hogy petroleum lámpába, vagy plüsmackóba, és az utóbbi az biztos létezik. Én egy cigarettás egérre válok egyébként hogy amíg olvasod az origót, addig szívogatod egy kicsit az egeredet? Igen, igen, és hozzá a telefonkihangosítós e-book olvasót. Miért? Ez nem rossz viszont, hogyha az elkönyvet kijelzi, hogy ki keres éppen telefonon. Igen, most így belegondolva valójában az e-cigarettet belerokva minden viccesebb, mint a telefon belerokva. Együnk itt e-cigarettá sokos óra. Vagy elcívedett távcső. Kicsit zavarja ugye az észlelést a vízgözben. Cserébe. Cserébe jó illatú, igen. Termékfeleztés felé találkoztál a cégünknél azzal a az eszközzel, amit a januári árverésen egyik kollégánk vásárolt. Ez a, az a pálinkás üveg, aminek az aljába szereltek egy ilyen körtemúzsi, vagy muzsikát, vagy zenegépet, amit fel lehet múzis, és felemeled akkor elkezd énekelni, vagy chimbilingizni, ilyen harangjáték. Tehát amikor iszol, akkor van hozzá a háttérzene is. Egyrészt, másrészt mindenki tudja a környezetedben, hogy te most éppen iszol. Igen, igen, igen. Aha. Nem, nem találkoztam vele, de nagyon szeretnék. Most, Mostan is ezeket nyomozni fogok utána. A termékfejlesztés egy ilyen folyamatán juthatott keresztül. Ugyanez a cég árul egyébként eldobható elektronikus cigarettát, amit még kevésbé értek. Hogy el lehet nyomni, nem? Eltatás. El a most szívelett a csík. Azért ez... Sikrűnt egy kis probléma nagyobbat gyártani. Hát... Amíg mi ilyen apróságokon nevetünk egyébként, az a nagyon breaking van, és annyira, annyira aktuálisok leszünk, hogyha kikerül az adás. Ebben a percben vette meg a Facebook a WhatsApp eh, mobil eh, chat alkalmazást, Asztal. 16 milliárd dollár kp -ért, 16 milliárd? Milliárd nagy B-vel. 16 billion? Ez van Igen. Úr Isten. Felmérlő kérdés, hogy marad még egy egy, egy sörre pénze a Facebooknak egyáltalán. Hát arra gyanakszom, hogy marad, de nem, tehát két sörre már nem biztos. Itt most én megragadom az alkalmat, és a kedvenc webes alkalmazásomat munkára fogom, ez a Wolfram Alpha, a legcsodálatosabb, és ki fogom számolni, remélem, hogy képes erre, hogy ez hány darab SMS-nek az ára. <tos> <tos> igen, igen, valóban 16 milliárd dollárért vették meg a WhatsAppot. Azért nagyon durva, amit a Facebook csinál, Annyira csúnya, hogy lufit fúj, teljesen egyedül, hogy el se hiszem. Azt a minden. Nagyon jó, jó. Na, akkor a mai Breaking Newsunk. sőt, a mai többedik Breaking Newsunk is megvolt. Ehhez képest pedig az a három hír, ami még hátra maradt, azt tulajdonképpen már egyáltal nem is érdekes. Talán legfeljebb az, mert van benne egy vicces szóvits hogy a Google Glass... Elektronikus egy... cigarettás Google Glass. Na jó, az esetleg jó, igen. Aminek egy... a szárát kell szívogatni. Ha jól számoltam, akkor 121 milliárd SMS áráért vették meg. Uh -huh. Később már ahhoz, hogy ennyi számot értelmezzek. Nagyon sok. Ja. Szóval, hogy a Google Glasshoz kiadtak egy ilyen etikettet, vagy egy ilyen, hogyan viselkedjünk Google Glass felhasználóként a világban? Emberként. Van? Tanácsadó sorozatot, amben az a, hát nem is tudom, minek nevezük, ez tagline, az a slogan, hogy Don't be Glasshole. Azaz, ezt nem tudom lefordítani, de a. Bunkofonos? Hát a bunkofonos, de ugye az hol mint csak és a, a glasson össze. Akkor. Összekalarintva. Bunko szemüveges. Szemüvenga. Ú, ez egyre rosszabb lesz. Igen, igen, ne fejtsük meg ennél jobban. Kedves hallgatók, nyilván értik a dolgat. Tök érthető, ahogy annak idején volt vesztiket, meg, meg netiket, amiben a, a mobiltelefonálás, meg a net használat emberek közötti alapszabályait próbálták megfogalmazni, a, ebben érdekeltek. Úgy most nyilván kell legyen a Google glass is ilyesmi, Fúrák okay. vannak beleírva, olyanok vannak hogy hogyha valaki kérdezget, akkor kérlek válaszolj. És ezzel nagyon sokat elmondtak egyébként a jelenlegi Google Glass felhasználókról. Hát, igen, bár én is nagyon idegés tartanám valószínűleg Google Glass felhasználóként a 125. fiatalember, aki odajön az utcán és megkérdezi, hogy és milyen, milyen a Google Glass, nem? az azért zavaró lehet. Hát, magadnak elszer a gödröt akkor. Egyébként, hogy az alszadra raktál egy 100, 1500 dolláros technológiát, majd ezzel lesz az emberek között. Oké, okay, meggyőztetek. É, idéznék egy mondat egyébként a vesztiketből. sikerült előkeresni, az archív.org nagy szolgáltatott tett az emberiségnek az hogy megőrizte nekünk. Ez a vesztiket 10 parancsolat első parancsolatnak a legestegvége. Mindegyképpen kerüli, hogy másokat irítáljon. Ez egy ilyen tök jó általános, új technológiás mondat. Igen. Igen, de teljesen adekvát volt annak idején. Én magam is rendelkezem olyan egyébként intelligens ismerőssel, aki bizony a még kistáskaként formát öltött mobiltelefonját magával hordta a színházba is például, és amikor megcsörönt, akkor lábujjhegyen kilopakodott a zsőjéből, és fölvette a folyosóna a hatalmas telefont. Igen, Viszont... Igazán kínos lehet. azért akkor senki nem figyelt egy darabig a darabra, gondolom. Igen, és azt hiszem szakított is vele a barátnője, akivel oda ment. Emiatt? Ez is érthető valahol. Ez is érthető valahol, bizony. Van még egy kis hírem hirtelen a HTC-ről, mindig annyit szoktunk szegényeket sajnálkozva elkézni, hogy hát ne is hagyjuk ki -e a lehetőséget most, hogy kínálkozik rá ismét. Március 25-én mutatják be az új telefonjukat, és euh, meghallotta a HTC, a népnek a szavát. Észlelte azt, hogy az ellen félnek vagy a versenytársak is van aranyszínű ők, hogy ők kidobnak egy sokkal aranyszínűbb HTC-vant. Körülbelül ennyi. Uh, azt tudjátok, hogy hogy fogják hívni a következő zászló telefont a HTC-nél? A One Two. És ez szerintem nagyon fani van, tú, nem, igen, ne. One two. de ez lesz a neve. Hát, egyszer, two. <gül> hát my mic van, nice. <gül> <gül> igen, igen. Hát így, ezeket gerebéztük össze mára. E, igazán menők voltunk azzal, hogy volt két breaking newsunk is a Net neutrality az FCC-vel egyrészt, és a, és a WhatsApp megvásárlása másrészt. E, Hogyha holnap reggel idejében felkerül ez az adás, akkor előbb lehet majd nálunk hallani, mint olvasni az origón, vagy az indexen. És azon túl pedig egészen vicces dolgok is eszünkbe jutottak, például a pormacskákkal magát megölő takarítónő, úgyhogy én ezzel a képpel fogok ma ágyba menni. Csodálatosak voltunk. Csodálatosak Szel. voltunk. Nálunk jobbak talán csak a hallgatók voltak, úgyhogy gratulálom, kedves hallgatók. Nem kell, hogy ti dicsérjétek minket, megoldjuk házon belül. <gül> És köszönjük a figyelmeteket. Már csak két adás van hátra az ötvenedikig, amire majd valami borzasztó különleges dologgal készülünk, vagy nem. Ihatnak sört. Esetleg sört ihatnánk, igen. Ez jó terv. Megint? Adás megnéztem itthon, én ezt nem tudom csinálni most, pedig már helye lenne annak. De, de majd akkor élőben, mint az állatok. Jól van, addig is a viszontlátásra kedves hallgatók, szevasztok! Sziasztok! Csó!